Salmul 153 Al zilei a treia. Slavă a toate editorile, fiindcă atunci când ai rostit, să se adune apele cele de sub cer la un loc și să se arate uscatul, pământul ca așternut al picioarelor tale l-ai ridit. Slavă a toate editorile, fiindcă așa cum pe Adam, din pământ l-ai luat și viață cu duhul tău ai dat tot așa pământul trupului nostru cu Duhul Sfânt l-ai binecuvântat. Slavă a toate editorile fiindcă așa cum prin semințe trupurile noastre le-ai tot așa prin semințele Duhului Sfânt, conștiința creștină ne-ai dăruit. Slavă a toate editorile, fiindcă așa cum din apele Duhului lumesc pământul cel sfințit al trupului, Domnului Iisus Hristos la cer a înălțat, tot așa neamul tău cel sfânt la cer l-ai luat. Slavăție a toate ziitorile, fiindcă așa cum la porunca ta să dea pământul din sine verdeață, minunile vieții ființă au luat, tot așa minunile vieții veșnice pentru noi le lucrat. Slavă toată a toate fiindcă așa cum pomii roadă au dat tot așa, roada Fiului Tău cel iubit prin noi ai luat. Slavăție a toate ziitorule, fiindcă așa cum în Eden o grădină ai răsădit, tot așa în sufletul nostru grădina Duhului Sfânt a înflorit. slavă a toată editorului, fiindcă așa cum prin darul deosebit de Duhul Duhul cel lumesc de la noi ai îndepărtat. Tot așa, pământul trupului nostru, să-l stăpânim prin poș și rugăciune, putere ne-ai dat. Slavă-ți-a toate diditorile, fiindcă așa cum fiul tău cel iubit, pământul trupului său pentru noi l-a jertfit. Tot așa, cum să ne jertfim și să ne luăm crucea, ne slavă ți toate diditorile, fiindcă așa cum pământul, pomul roditori, a dat, tot așa noi.